11. fejezet. Újabb csaták. Egy hónapot Gonzáló birtokán töltöttem. Ez volt életem legnyugalmasabb időszaka. A hírek csak elkésve érkeztek hozzá. Később azonban a szomszédos telepesek mind keresték fel Gonzálót, sőt, Kuckóból is küldöttség érkezett. Egész Peru forrongott, és a telepesek felszólították gazdánat, hogy álljon az élükre. Gonzáló sokáig habozott, nem tudta magát a cselekvésre elszámni, úgy érezte, még mindig nem jött el az ideje, pedig az ő nevétől visszhangzott az egész ország. Úgy keringett a neve a városok és tanyák fölött, mint a sasmadár. Mindenki várta a pillanatot, hogy mikor fog a híres záró család utolsó sarja az alkirályra és embereire lecsapni. Az egy hónapi pihenés után válságos napok következtek. Nehéz lelki harcokat vívtam önmagammal. Szívem gonzálóhoz húzott, akivel már annyi veszélyt megosztottam. Mégis azoknak kellett igazat adnom, akik a kereszténység és testvériség eszméjét hirdették, és a benszülötteket is embernek tartották. Vallásos nevelésem emlékei annyira megrohantak, hogy nem tudtam ellenük védekezni. Ismertem a nép népszenvedését, és csak helyeselni tudtam a király rendeletét, amelynek értelmében vissza kellett volna nyerniük szabadságukat. A telepesek azonban nem törődtek a királyi rendelettel, és egyetlen rabszolgát sem szabadítottak fel. A hangulat izzó volt, csak egyetlen szikra hiányzott ahhoz, hogy egész Perúban fellobogjon a lázadástüze. Kétségtelennek látszott, hogy a telepesek fegyverrel is hajlandók vélt jogaikat megvédelmezni. Ebben a túlfűtött, izzó légkörben villámcsapásként hatott a hír, hogy Blászko Nunes hajói kikötöttek Límában. Csak hamar furcsa, és a telepesek szemében szinte érthetetlennek látszó mendemondák keringtek az új alkirályról. Indiánok helyett összférekkel cipeltette csomagjait, és ha mégis igénybe vette a benszülöttek segítségét, akkor megfizette őket. Számtalan durva tréfa született ebben az időben az alkirály rovására, az emberek sokat gúnyolták Blasco de féltek is tőle, és amikor hírre járt, hogy a főváros felé közeledik seregével, egyszerre fegyverkezni kezdtek. Újabb küldöttség jelent meg Gonzálónál. Felkinálták neki az Alkirályi címet. Gazdám egy napi gondolkodási időt kért. Előre tudtam, hogy gonzáló mit fog határozni, éppen ezért nem halaszthattam tovább elhatározásomat, amely már régebben megélölődött bennem, és azonnal felkerestem gazdámat. Tudattam vele, hogy szeretnék hazámba visszatérni. – Most akarsz elhagyni, amikor mindenki mellém áll? – kérdezte csodálkozva. – Elég híved van, tehát nincs rám szükséged – válaszoltam. Szép férfias arca elborult. – Úgy látom, az új tanok téged is megfertőztek. – Igazat kell adnom Lászkázásznak – mondta őszintén. Új, humánosabb világ van keletkezőben, és úgy érzem, hogy nekem azoknak az oldalán kell állnom, akik a benszülöttekben is embereket látnak. Ellenem akarsz harcolni? Ezt soha se tudnám megtenni, de nem harcolhatok azok ellen sem, akiknek hitvallását én is osztom. Elfelejtkezel a sok közös szenvedésről? kérdezte. Életem végéig emlékezni fogok mindenre. És ha azt mondanád, hogy újra elindulsz Eldorádóba, Ismét követnélek. Végig húzta kezét magas homlokán. Eldorádó, Megkem nekem is örök emlékem és vágyam marad a legendás tartomány. Egyszer talán megint megkísérlem felkutatni az aranyvárost, majd ha ismét béke lesz az országban. Most azonban azt kell megvédenünk, ami a miénk. Perút a pizáró család szerezte meg a katonáknak, és ha a király el akarja venni jogos tulajdonunkat, akkor ellene is megvédjük. – Fegyverrel is? – Bólintott. – Fegyverrel is. de Kastróval talán megtaláltuk volna az utat a megegyezéshez. De a királyi szeszély olyan embert akar perú érére állítani, akit nem ismerünk. – Hát, ha becsületesek a szándékai, Sereggel lépett új Kastília földjére. A telepesek gyűlölik. – De hát nem is ismerik. – Nem is kívánjuk megismerni, csak a csatatére. – Ez polgárháború figyelmeztettem. Egyedül a király felelős mindenért. Miért nem hagyta meg Vásza de t Miért kellett egy udvari tányérnyalót kinevezni arra a tisztségre, amelyért már bátor férfiak a vérüket ontották? Francisco záró teste még nem porlatt el, de már vannak emberek, akik magukhoz akarják a hatalmat ragadni. De amíg én élek, új Kastília azok ki a férfiaké marad, akik életüket kockáztatták érte. Az új törvényeket pedig nem fogadjuk el senkitől, magától a királytól sem. A szerződés, amelyet bátyám kötött a koronával, örök időkre érvényes. Azért, mert egy eszelős testvér fecsek, nem nevezhetjük ki hidalgókkal benszülötteket. Nem értjük meg egymást, uram, mondtam csöndesen. Megragadta a karomat és erősen szemembe nézett. Te mentettél meg a pusztulástól az Amazonas mocsadaiban, és most akarsz elhagyni, amikor életem legválságosabb pillanata előtt állok. Tudom, a kockázat nagy, de éppen azért vállalnom kell. Utam talán a királyi tróra vezet, talán a vesztőhelyre. – Gazdag vagy uram, mondtam, birtokait felérnek akárhány hercegséggel. – Mit érnek a birtokok, ha nem lesznek rabszolgáim, akik megmunkálják a földeket? vágott közbe türelmetlenül. Bizonyára akadnak munkások, akik átkelnek a nagyvizeken, hogy megműveljék Új-Kasztilia mérhetetlen földjeit. Éne csak kincskeresők jönnek, mondta Gonzáló. Spanyolországban még mindig azt hiszik az emberek, hogy az arany az utcán fekszik. Tisztességes bérért a benszülötteket is munkára lehet fogni, hiszen a király is ezt akarja. A te kötelességed volna, hogy jó példát mutassa a többieknek. Szabadítsd fel, rabszolgáidat, uram! Soha! Kiáltott ingerültem. Csodálkozva néztem rá, most egészen más embert ismertem meg benne. Nem tudtam benne a sárkányülő hőst látni. Hiába, Konkwiszztádor volt éppen úgy, mint nagynevű bátya. A hatalom utáni vágy töltötte el egész lényét, és ezért a hatalomért képes lett volna fegyvert ragadni királya ellen is. Nem értjük meg egymást, uram, ismételtem csöndesen. Engedd meg, hogy visszatérjek hazámba. Félszakockázattól? kérdezte gúnyosan. Éreztem, hogy vérem a fejembe szalad. Nem vádolhatsz gyávasággal. Hiddel kényelmesebb lett volna Dorellán a hajóján maradnom, és én mégis nekivágtam az őserdőnek, hogy megbencselek téged és embereidet. Egy pillanatra leborgasztotta a fejét, és amikor felnézett, megint a régi lovag volt, akit annyira becsültem. Sajnálom, hogy nem tudjuk egymást megérteni. Én azonban már elvetettem a kockát. A telepesek bíznak bennem, nem tagadhatom meg kérésüket. Egyébként rendületlenül hiszem, hogy győzni fogok ebben a harcban. Én is azt hiszem. Megdöbbenve nézett rám. És mégsem állsz mellém? Sokkal inkább melléd állnék, ha azt hinném, hogy legyőznek. Különc ember vagy, mondta fejcsóválva. Tehát azt hiszed, hogy legyőzhetem Blasco Nunes hadát? Bizonyos vagyok benne, de egyszer eljön majd az idő, amikor keservesen kell fizetned győzelmedél. A király újabb hadseregeket fog küldeni, és végül csak legyűrnek. Ezek rímlátások. Aggódom érted, uram. Büszkén felvetette a fejét. A jelen annyira fontos, hogy nem érek rá a jövővel foglalkozni. Én Peru szabadságáért harcolok. Tévedsz, uram? Hogyan? Perú néhány évvel ezelőtt azoké a szerencsétlen indiánoké volt, akik most rabszolgasorban sínylődnek. Add vissza a nép népszabadságát, és ezzel örökre beírod neved a történelembe. Te éppen azokkal akarsz együtt harcolni, akik elnyomták az inkák szerencsétlen népét. Mástól nem tűrném el, hogy így beszéljen velem, csattant fel. Olyan űrtáton közöttünk, amelyet valóban nem tudunk áthidalni, és így jobb, ha elmész. Mikor akarsz indulni? Holnap reggel, bólintott. Szabad ember vagy, erőszakkal nem tarthatlak vissza. Néhány embert adok melléd, aki elkísér. A vidék nem biztonságos. Úgy mondják, mankó kapak harcosai megint lejöttek a hegyekből. Rabolnak, gyújtogatnak, és ha ellenünk indulunk, jobban eltűnnek. Egyedül akarok menni, mondtam. Neked most szükséged lesz minden harcosra. Kezét nyújtotta. Legyen a kívánságod szerint. Nem haragszom rád, csak éppen nem tudlak megérteni. Ha egyszer visszajönnél hozzám, tártkarokkal foglak várni. Köszönöm, uram, mondtam, megindultam. Soha sem fogom szavaid elfelejteni. Megölelt, és úgy láttam, hogy könnyes a szeme. Isten veled, barátom! Ha Kasztíliába érsz, köszönsd helyettem is a gyorsvízű folyókat, a kéklőhegyeket és az ájnos ligeteket. Isten veled! Másnap korán reggel elindultam. Még egyszer láthattam gazdámat, amit az épület előz felsorakoztatta embereit. Olyan volt, mint a harcok győzedelmes istene. Ezüstvértjén megcsillant a napsugár, sisakján lobogtak a kék tollak. Búcsút intett kezével én könnyes szemmel viszonoztam utolsó üdvözletét. Derék lovam szélsebesen vágtatott a lejtős úton. A vidék szép volt. A napsugarak aranyhálója remegett a sárga földeken és a zöld mezőkön. Minden olyan békésnek látszott, és szíven mégis tele volt nyugtalansággal. Tudtam, hogy hamarosan eljön megint az idő, amikor páncélos hadseregek csapnak össze Peru térségein. Valóban az inka átka teljesedett be a hódítókon, akik egymás gyilkolva versengenek a hatalomért. Mennyi vér fog még ezért a földért folyni? gondoltam százszor is, amint elnéztem a tovasuhanó tájat és ha legalább a vér megtermékenyíteni a földeket. De ahhoz munkás kezekre lenne szükség, nem pedig harcosokra, akik egymást kaszabolják. Komor gyötrő gondolatok között szakadt rám az este. Leszálltam fáradt rovamról, és elnyúltam egy fa alatt. A sötét lombokon átcsillantak a hidegfényű csillagok, de most csak keserűséget éreztem, ha felnéztem a megyboltra. Hosszú, fáradtságos út után megérkeztem Límába, és azonnal felkerestem Vászade Castro-t, akinek hajója még a kikötőben horgonyzott. A királyi biztos kegyesen fogadott, és megígérte, hogy magával visz Castiliába, de közölte azt is, hogy csak néhány hét múlva indulhat, mert közvetíteni próbál az új alkirály és Gonzáló között. Blasco Nunes még nem indult el Kuckó felé, mint ahogy hírhozóink mondták, de minden esetre felkészült az útra páncélos vitézei elárasztották a várost. serege félelmetesnek látszott, de csak hamar megtudtam, hogy emberei korán sem megbízhatók, és közülük sokan már is átszöktek gonzáló táborába. Miután Vászade Castro békítési kísérletei kudarccal végzöttek, az Alkirály végül is elindult csapataival kuckó felé. Minnyájan éreztük, hogy a vesztébe rohadt Megilletődve néztem a sovány koravén férfit, amint tetőtől talpik páncélba merevítve ült fekete lován. Nyitott sisakrostéja alól fehéren derengett elő sápadt arca. Összenőtt, fekete szemöldöke balgyóslatú kifejezést kölcsönzött arcának. Nem hiányzott belőle a méltóság, mégis jelentéktelen ember volt, ha gondolatban összehasonlítottam Gonzálóval. Blászkó Nunes hadserege úgy indult el az ország belsője felé, mint valami temetési menet. A lovak is lehorgasztották fejüket, mintha csak éreznék közeli végüket. Vidám ének helyett tompa moraj hullámzott végig a lángyások sorain. A sötét tekintetű katonák között csak elvétve lehetett egy-egy bizakodó arcot látni. Vásza de Castro levet barettel üdvözölte a menetet. Arca szomorú volt, akárcsak az enyém. Balsejtelem szorította össze torkomat, amint a sereg nyomán felszálló porfelhő után bámultam. Mánkó kapak indiányainak megint lesz dolguk, szólalt meg mellettem egy veterán harcos. Testvér harcol, testvér ellen. Egy hétig nem hallottunk az alkirályról hírt, amíg aztán egy este megtudtunk mindent. Szép csillagos este volt. Vászade Kastróval a helytartói palota teraszán üldögéltünk, és figyelemmel nézegettük a pergamenekre rajzolt furcsa ábrákat, amelyeket Breda Mester, a királyi biztos asztrológusa tett elénk az asztalra. Vászade Castro egyetlen lépés sem tett asztrológusa nélkül, és állítólag mindenben kikérte a tanácsát. Kicsi különösnek találtam, hogy olyan kiváló és okos ember, mint a királyi biztos hitta csillagjósoknak, de véleményemet bölcsen eltitkoltam. Breda mester éppen olyan furcsa alak volt, mint azok a figurák, amiket lerajzolt. A fekete ruha még soványabbnak tüntette felvézna testét, mint a valóságban volt. Szellemét mindörökre fogva tartották a régi, bűves pergamenek és a különös műszerek, amelyekkel a csillagok állását igyekezett meghatározni. Ráncos, sárga arcából élénk szempár csillogott felény. Teljesen kopasz volt, és olyan hajlottan járt, mintha állandóan valami nehéz terhet szíperne a vállán. – Nos, elkészítetted a horoszkópokat? – kérdezte Vásla de Castro türelmetlenül. – Nem az én hibám, hogy nem készültek el idejében – mentegetőzött a hajlott hátú emberket. – Napokon át felhős volt az ég, nem tudtam az ábrákat elkészíteni. Óvaj intettem az alkirályt, hogy elinduljon mielőtt horoszkópja elkészül. Sajnos nem hallgatott rám. – Miért? Mit mutat a horoszkópja? Az asztrológus vékonyúja fürgén szaladt vége a pergamenen. Éme! Jupiter, a büszke királyi bolygó, a szerencse és a siker csillaga, messzi elkerüli az alkirály életpályáját, és így nem tudja jótékony hatását érvényesíteni. A Merkúr is messze van. Annál közelebb van hozzá a vörösfényű Mars és a gyűrűs Saturnus. Az eredményt... Vágott közbe Vászadekásztró türelmetlenül. – A csillagok haláról beszélnek, – mondta Breda mester. – Közeli haláról! Csatát veszít? – A Mars és a Szaturnusz közelsége ezt bizonyítja. – Beszélj az utamról. Mikor induljak? – A jelek most nem kedvezők. – Viharba került a hajom? – Nem, az égi jelek inkább valami ármány sejtetnek. Veszedelem fenyeget Kastíliában. Betegség, esetleg fogság. – Ki fogna -e el engem a királyi tanács tagját? – kérdezte vászadek Kastro. – Ostobaságokat fecseksz. Nézd meg jobban az ábráidat. – A csillagok nem hazudnak – mondta az asztrológus komolyan. Alig hangzottak el a furcsa kisember szavai, amikor sietős léptek-koppantak, és egy tiszt jelent meg a teraszon. – Hírnök érkezett – jelentett. Vezessék ide rendelkezett Váza Castro izgatottan és felkelt helyéről. Poros, fáradt ember jelent meg a küszöbön. Kutskóból jössz? kérdezte a királyi biztos. Odáig nem juthattam Kuckóban Gonzáló az úr. És az alkirály? Meghalt. Serege? részben megsemmisült, részben átpártolt Gonzálóhoz. Mondj el mindent! Kutskó közelébe került sor az ütközetre mondta a hírnek. Nem hiszem, hogy hasonlóan véres csata lejátszódott volna már új Kastília földjén. Ki volt a támadó? Gonzáló. Gondoltam, ólintott Válszede Castro. Beszélj tovább. Hajnalban csaptak össze a seregek. Az alkirály emberei elszáncolták magukat a szekerek mögött. Úgy várták a támadást. A szerencsétlenek, mondta Castro. Rosszabb taktikát nem is választhattak volna. Mi történt azután? Gonzáló nyilasokkal támadta meg a szekértábor. A nyilag nagy pusztítást végeztek a kis területre összeszorított tömegben. A muskétások tüzeltek, de nem sok eredménnyel. Gonzáló az indiánok harcmodarát használta ezúttal, jegyezte meg. A nagy pusztítást végeztek a szekértáborban, folytatta a katona. Az alkirály katonái csak hamar kitörtek a szekerek mögül, de nem az ellenséget támadták meg, hanem vadfutásban kerestek menedéket. Ekkor ütöttek rajtuk gonzáló lovasai. Legázolták a menekülőket, és aki nem adta meg magát, lekaszabolták. Reggelre 600 király hű lovak teste hevert a harcmezőn. A legtöbbet megcsomkították az indiánok. Nem egy derék kasztíliai nemesnek, aki csak könnyű sebet kapott a csatában, görbe indián kések adták meg a kegyelemdöfést. És az alkirály? Mi történt vele? Kik temették el? Gozzáló temettett el teljes katonai pompával, válaszolta a katona. Hamarosan híre járt, hogy a győző Lima felé közeledik. Az asztrológus ugyan azt hangoztatta, hogy Vászade castro nem érheti baj Peruban, de a királyi biztos nem akart tovább várakozni, mert ismerte Gonzáló szándékait. 1546. január 25-én Vászade Castro kétárbócos hajója felszette a horgonyt és elindult Kastília felé.